Bună ziua, dragi ascultători! Pentru că ieri am vorbit despre săvârșitorul tainei pocăinței, azi vom începe cu întrebarea, cine se poate spovedi? Răspunsul este, se poate spovedi orice creștin ortodox care dorește să se curețe de păcatele sale. Necreștinii nu pot primi această taină, ei pot primi doar botezul și abia Apoi celelalte taine. Copiii trebuie să se spovedească de la vârsta de șapte ani. E momentul să spunem și faptul că taina pocăinței trebuie pregătită prin post și rugăciune. De asemenea, creștinul trebuie să-și facă o cercetare a conștiinței cu multă atenție. E bine chiar, așa cum fac unii creștini, să scriem pe o foaie de hârtie păcatele pentru a nu le uita. Altfel, rămânem cu ele și zădărnicim spovedania și, chiar mai grav, ne împărtășim cu nevrednicie, osândindu-ne. Pentru a ne ajuta în cercetarea conștiinței, trebuie să ne folosim și de unele cărți și broșuri care vorbesc în mod special despre spovedanie. Când, unde și cum trebuie făcută spovedania. Locul destinat tainei pocăinței este în biserică, în fața icoanei mântuitorului, numai cei bolnavi pot fi spovediți acasă sau la spital. Trebuie spus că, în general, spovedania se face în cele patru posturi, dar creștinul se poate spovedi ori de câte ori simte nevoia. Cei mai înaintați în cuvioșie se spovedesc în fiecare lună, ceilalți în cele patru posturi sau măcar o dată sau de două ori pe an. Spovedania se face cu multă smerenie, mărturisind toate păcatele. În general, nu se repetă mărturisirea păcatelor care au fost spovedite și pentru care s-a primit dezlegare, dar părintele Cleopa spunea că e bine să mai facem câte o spovedanie generală din copilărie și aceasta pentru mai multă smerenie din care izvoresc îndemnuri spre rugăciune, spre fapte bune și fuga de păcate. La spovedanie nu trebuie să amintim numele celor care au fost părtași cu noi la păcate. Păcatele trebuie doar spuse, mărturisite, fără a intra în amănunte. De asemenea, nu e îngăduit ca în momentul spovedaniei să ne căutăm motivarea păcatelor, să căutăm îndreptățire, ci doar să le mărturisim părându-ne rău că le-am săvârșit. Spovedania trebuie însoțită și de hotărârea ca pe viitor creștinul să nu mai păcătuiască, ci doar voia lui Dumnezeu să o împlinească. Revenind la acea spovedanie generală care trebuie făcută din când în când, părintele Cleopa spunea, odată pe an, deci, această spovedanie, care e una mai amplă și care cere timp mai mult, e bine ca ea să fie făcută în afara timpului în care se spovedesc toți credincioșii. Ei ar trebui să aștepte prea mult, de aceea trebuie o programare în acord cu duhovnicul. În încheiere pentru azi, aș vrea să concluzionăm. Spovedania se face având părere de rău pentru păcatele săvârșite, mărturisind toate păcatele și totodată cu hotărârea ca de acum să fugim de păcate căutând doar împlinirea voii lui Dumnezeu. Vă doresc o zi bună și binecuvântată!